Přístup k poznání osvobození je dán poznáním závislého vznikání. První předpoklad, jak už jsme se zmínili, je utišená mysl. Utišená mysl pak poznává věci tak, jako pravdu jsou. A co je utišená mysl? To je třeba pochopit, aby jsme mohli správně praktikovat. Utišená mysl je ta mysl, z hlediska abidormy, která se převýší nad zajetí negativních pocitů, negativních počitků. Negativních počitků zde překládám sanskritský název, akušala. A akushala jsme vysvětlili jako nezdravých pocitů, nezdravých počitků, nepříznivých počitků, počitků, který přináší stav utrpení. A vysvětlili jsme utišení jakožto stav jednobodovosti vědomí, mysli, která je kušela, která je příznivá, zdravá a která přináší skutečné štěstí ve smyslu naplnění. To znamená, že akusala mysl nemůže přinést naplnění, proto nemůže trvat stav, Myslí kušala může přinést naplnění, proto může trvat. To je důležitý si. Celá buddhistická kosmologie je založená na tomto principu. Stav utišení, stav Diány, stav dosažení, pokud objektem tohoto stavu je světský objekt, je tež vysvětlitelný jedině na základě závislého vznikání. Ačkoliv vše je závislé vznikání, přesto Mirvana, neboli stav osvobození, neboli samády vysvobození, jak jsme ho vysvětlili, samády prázdnoty, samády neulpívání naznacích objektů a samády bez tkání, přesahuje rámec světské zkušenosti. Přesahuje rámec, samsárického bytí, které buddhismus vysvětluje jako závislé vznikání. Čili, aby jsme správně praktikovali dianu, prohloubení mysli, musíme správně poznat důvody prohloubení mysli. A ty teď vysvětlí. Pohlobení mysli, jak už jsme se změnili, je na základě jednobodovosti. Tedy jednobodovost jedno mysli vysvětluje stav samády. Ale samády, které vedek osvobození je stav samády, kdy, jak už jsme se zmínili, je to příznivá, zdravá mysl přinášící naplnění. A je to mysl, ve které ve, veškeré faktory mysli, které mysl, která se hýbe, tvorí. Pokud se mysl hýbe, hýbe se na základě faktoru myslí. To je důležité pochopit. Tyto faktory mysli se nazývá čajita, nebo čajita znamená to, co mysli náleží. Sčita, pak čajita. Čajita je vlastně derivativ to, co přináleží mysli. Hm? Ovšem, jaké mysli? Té mysli, která se hýbe. Teď začali jsme s vysvětlením jakožto o osvobození a rozlišili jsme to od samády světské se světským objektem. Samády se světským objektem, pokud objekt je světský objekt, mysl se musí hýbat. Jak už jsem se zmínil, Buddha se svou vyšší inteligencí zjistil, pokud jakýkoliv objekt, který se dá uchytit, ve smyslu jeho vnějších znaků a ve smyslu chtění nebo prání, nemůže být pravým objektem osvobození. To znamená, pokud se objekt dá uchopit, mysl se musí hýbat. Pokud se mysl hýbe, je vázána na počítky. Je vázána na konceptualizaci, je vázána na vůli, je vázána na pozornost. A tak dále o těchto faktorech mysli, které později, jestliže se naučíte vědě samády, můžete sami zkoumat. Tyto faktory mysli jsou faktory mysli, která se hýbe. Která se hýbe, protože má počítek objektu, který se konceptualizuje. A ke kterému pak vůle a hledání mysl vede. Teď, abychom se dostali nad sféru nebo oblast Vnímání, které je definováno pěti smysly, musíme se. První základ je, že se musíme mysl naučit hledat jeden objekt. Nebo vést mysli k jednomu objektu. Ta síla mysli, která vede mysl k jednomu objektu, hledá jeden objekt, uvažuje o jednom objektu, ta se jmenuje vitarka. První důvod jednobodovosti vědomí, která vede do stavu Diány a Samády, je, že mysl konsekventně, bez přestání, zůstává u jednoho objektu. Je vedená k jednomu objektu. Hledá jeden objekt. Ta síla, která to umožňuje, se tedy nazývá Vitarka. Proto, Ať už buddhistické učení, či učení jiných disciplín jogy, mluví o různých druzích samády, samády z vitarka a samády bez vitarka. Z hlediska abhidharmy je tedy hrubá síla mysli, Neb. tyto faktory mysli, to, co k mysli patří, to, co dělá mysl, takovou, že má obsah, to jsou síly. Mysl je jistá tež, jistá síla, energie, Jelikož se učíte jogu, měli byste poznat, že za to energie je vázána na tzv. Na pránickou energii. Hlubší poznání jogy je právě založené na poznání této pránické energie, která patří jemnému tělu. s hrobou myslí, my pránickou energii nechápeme. Potřebujeme jednou mysl, aby jsme viděli pránu, viděli čí. Ve filozofii jogi mysl je srovnávána s koněm, Mysl je sovnávaná s jescem a prána je kůně. Možná příští týden nebo po příští týden se budeme věnovat technice prohlubování mysli a vybereme si právě meditaci na dech, protože meditace na dech je nejblíže k hlubšímu pochopení prány, jakožto hybné síly vědomí. tak první síla, neboli obsah mysli, který umožňuje stav prohloubení, její prohloubení, je vytárka. Severní tradice buddhismu vysvětluje vytarku jakožto sílu mysli, která na jedné straně vede mysl k objektu a na druhé straně rozlišuje objekt. Protože rozlišuje objekt je to ta síla, která dává podmět k řeči. Hřeč je též jistá síla hledání objektu. Stav osvobození je vysvětlován v tradici jógy jako stav mlčení. To neznamená, že musíme mlčet, ale to znamená, že realizovaný yogin se nespoléhá na řeč. nespoléhá se na tu sílu, která hledá objekt. ve filozofii Abhidharmy, proč se naše mysl může hýbat k objektu. Jaké síly k tomu potřebujeme. Abhidharma vysvětluje ta síla, která umožňuje mysli, aby se hýbala k objektu, aby objekt uchopila podle jeho vnějších známek, je síla vůle a síla vytarka. Ať už překládáme jako uvážení objektu, hledání objektu, v češtině nebo v angličtině překládají jako applied sort. Applied sort je tež, není úplně uspokojící překlad, v Češtině překládají jako hledání shin. Vitarka do slova znamená úvaha. Ale úvaha daleko v širším myslu. Úvaha ve smyslu vedení vědomí k tomu, aby... Dostal k objektu. Tato hrubá síla je předpokladem učení se stavu prohloubení, stavu Diána, ale v hlubším stavu Diána, jelikož díky její hrubosti tato síla vypadá. Mysl, aby se dostala k objektu, tak už ne závisí na této síle, ale ve, ve stádiu učení bez této síly nemůžeme se dostat do stavu prohloubení. Aby darma vysvětluje tuto záhadu, si milí Ráďa Válá Bí. Ráďa Válá znamená Intimní přítel krále. Rádže je krá, by je intimní přítel. Vitárka je jako intimní přítel krále. Tady nemáme krále, máme tady eh, prezidenta. Eh, eh, koho tady máme? Premiéra. Hm? Tak dejme tomu. Takový případ jako já, kdybych chtěl jít panu Zemanovi nárad na čaj, tak pan Zeman, nebo tady Tomáš Sivok, nebo kdokoliv z nás, tak pan Zeman nemá zájem, protože nás nezná, nikdy o nás neslyšel, tak jeho čtvrtý, pátý, šestý sekretár, prostě naši žádnost s ním jít na čaj prostě vyhodí. No ale teď, když třeba já nebo Zuzana bude mít přístup, k intimnímu příteli pana Zemana, hm, no tak se nahra dostaneme na čaj. Stejně tak, aby jsme se dostali do stavu prohloubení, potřebujeme tu sílu, která eh, doslova táhne vědomí k meditativnímu objektu, pokud ta síla není dominantní, Nikdy s tím objektem nemůžeme splinout. To je důležitý si vlinovat. Přestože tato síla je hrubá a v jemnějších stádích prohloubení mysli mizí, bez ní se nemůžeme obejít Učení se stavu utišení mysli. Jinými slovy, yoga vysvětluje tento úkaz na základě disciplíny pratyahára. Hm? To jste se učili? Hm? Pratyahára. Praty je proti. ahara je sebrat. Sebrat mysl proti proudu. Co je proud mysli? Proud mysli, samsárický mysli, je plout. K pěti objektům smyslu. A na základě hledání a vedení, systematického vedení mysli k meditačnímu objektu, my tuto přirozenou tendenci mysli sledovat objekty pěti smyslů oslabujeme a nakonec odstraníme. Jedině tak můžeme vstoupit do stavu prohloubení. Bez toho to nejde. Z hlediska abidarmí tedy, z hlediska někoho, kdo už jemnou mysl má, je to tedy síla vědomí, která doslova táhne vědomí k objektu a práská vědomí objekt. Tím pádem vědomí získává schopnost u objektu zůstat protože se nacházíme v hrubém stavu vědomí začínáme s touto hrubou sílou. Jestliže máme hlubší zkušenost meditace, v těšení a vledu, pak tato síla se zna, stává utrpením. Neboli strasti, nepráskat vědomí, obět není zrovna příjemný stav, ale naše vědomí ve stavu smyslu ovládaných pěti objekty je tak hrubé, že si to neuvědomuje. Teď druhý důvod prohloubení mysli v meditačním objekt je jemnější síla mysli, která se nazývá vyčára. to jemnější síla mysli má schopnost zakotvit do slova zakotvit mysl v meditačním objektu. A tím pádem dá schopnost meditační objekt plně proniknout. Spisy a vydávnu vysvětlují zatímco Vitarka doslova mlátí myslí o objekt je ta síla, která masíruje mysl, mysl objektem. Je to jemnější síla, která má stejnou schopnost rozlišení objektu a vedení mysli k objektu. Abydarmi vysvětluje zase tyto dvě síly na základě similí. Snad nejlepší simila je, v, je včela, která letí k, ke květu. Ta včela, která letí ke květu, je jako vytárka. Síla mysli, která vede mysl k objektu, Těla, než usedne na objekt, usedne na květ, první krouží kolem květu. A ta síla, která nechává mysl kroužit, to je právě vyčá. síla mysli, která musí dominovat, aby se mysl prohloubila v objekt, je takzvaná síla prýty. je ta náplň mysli, ta formace mysli, která způsobuje to, že se mysl kochá objektem. Raduje z objektem Je to mentální pocit radování se z objektu. Další formace mysli, která umožňuje její prohloubení v daný objekt, je takzvaná suka. Suka je pocit štěstí naplnění daným objektem, které doslova... Celým všemi náplní mysli, celým tělem, tak, že je plně prosicena. Žádná část naší zkušenosti není oddělená od tohoto pozicení. Hmm, to je suka. Aby dáma zase vysvětluje, to si milí cestovatele poušti. Jestli jste někdy byli na poušti, víte, jaký je stav cestovatele v poušti bez vody. Teď si představte, že jste cestovatele v poušti bez vody a Dálce, vidíte zelenou oázu. S jezírkem a s palmami okolo. Radování se z tohoto objektu ovšem bez jeho proniknutí, je jako prýty, slast. Pak potěšení žíznivý cestovatel rychle směruje k této hláze ponorí se do jezírka, napije se podle svých potřeb a ochladí se studenou vodou, to je jako suka. Čili jedná se o plné prosycení. Plné posycení čeho? Plné posycení faktorů vědomí, které dominují počítek. Nebo kterými počítek dominuje. síla vědomí, která umožňuje stav prohloubení mysli, se nazývá jednobodovost. Eka je gratá. A jednobodovost mysli je ta síla vědomí, která nedovolí, aby se rozplynulo Nedovolí, aby se zabývalo jiným objektem než daným objektem koncentrace. Tak těchto pět sil. Které se hlavní náplní prolobené mysli, se stává dominantní ve stavu tzv. Upačára Samády, přibližujícího, Prohloubení. Približující prohloubení je to prohloubení, kdy mysl se ještě plně nestotožnila s objektem vnímání. A pět Smyslu, ještě může přerušit její rozjímání daného objektu. Tomu se říká přístupové samády. A jinými slovy je to samády v káma vačara v sféře. Neboli oblasti vnímání, kde ještě pět smyslů mají důležitou funkci. Jak už, jsem se, jak už jsme se zmínili, celá kosmologie buddhismu a nejen buddhismu, kosmologie jogy, je založená vlastně na zkušenosti praxe prohlubování myslí. Čili tyto stavy, samády, které ještě nepřekonaly vázanost na pět smyslu, jsou stavy těch takzvaných světských bohů, tak jako řecký bohové, neprekonali stav vázání na pět smyslu, tím pádem neprekonali též svou žárlivost, chtivost, zlobu a tak dále. Ačkoliv žijí v prostoru naplnění smysly, neprekonali takzvané akusala vedana. Akusala vedana jsou počítky spojené s nezdravým, spojené s nepříznivým, spojené s tím, co přináší strast. proč je důležité praktikovat tyto stavy prohloubení mysli. Protože v těchto stavech prohloubení mysli už neexistují počitky, které jsou nezdravé, které nejsou příznivé a které jejich karmický důsledek může být strast. Tyto počítky ve stavu prohloubení mysli už neexistují. Proč? Protože objektem těchto stavů se stává jemná forma. A jemná forma je vázaná na jemné počítky, jemné rozlišování, A tím pádem vypůzuje veškeré karmicky nepříznivé počitky. Tedy už v prvním stavu prohloubení na základě jemného, jemné formy, která se stává objektem prohloubení mysli, meditující nebo yogi překonává veškeré nezdravé, nepříznivé. Pocity, které můžou přinést nepříznivé karmické důsledky ve smyslu utrpení. Teď psychologie jogy je vlastně uvázaná na psychologii našich světských požitků my zůstáváme po čem touží všechny bytosti v od těch nejprimitivnějších, po štěstí a naplnění mysl zůstává jedině u objektu které přináší štěstí a naplnění a její natura je nemůže zůstat u objektu, který ji nenaplňují a který ji nedávají štěstí a radost. To je psychologie jogi nutno pochopit. Čili, aby meditující v sobě nechal vyvstat sílu, která mu dovoluje prohloubení v objekt, která mu dovoluje, aby překonal mysl vládanou hledáním objektu pěti smyslů. musí si počítek zjemnit. A proces zjemňování počitku je proces zjemňování vědomí. To je třeba si uvědomit. A tento proces zjemňování počitku a zjemňování vědomí probíhá paralelně s procesem zjemňování objektu, Aby jsme se naučili vědu samády, vědu jogy, potřebujeme si potřebujeme použít takový objekt, který dovoluje mysli, aby se zjemnila současně se zjemněním objektu. Tím získala schopnost i jemného rozlišení objektu, které vede k prohloubení sliv objekt. Jestliže takových podmínek nedosáhneme, Nemáme vlastně přístup k vnitřní józe. A jak jste se učili, doufám, vlastně takzvaná vnější yoga, jama, niyama, asana, prana jama, jenom příprava vnitřní joze, což je věda samády. Ačkoliv vysvětlení je jiné, vlastně princip je stejný ve všech disciplínách spojených s jókou, ať už buddhismus, džainismus, či samkya vedanta. Vstupové samády, které ještě může být přerušeno hledáním objektu pěti smyslů, a takzvané plné samády, kdy pět sil, o kterých jsme se zmínili, dozrály v tom smyslu, že umožňují fixaci vědomí na objekt. Tato fixace vědomí na objekt se v Joze má technický název, jmenuje se Arpana. Čili tež v mnohých rozlišeních samády v Joze rozlišujeme takzvaný Přístupové samády, upačára samády a arpana samády, samády fixace. Teď důležité je tež pochopit, že arpana, fixace, je synonym vitarka. V používáme slovo Vitarka a arpana jako synonym. Vitarka je tedy ta síla, která hledá objekt, uvažuje objektu, vede mysl k objektu, mlátí myslí objektu, aby mysl na objekt fixovala. Přesto, že v hlubších stavech samády toto síla odchází, přesto tyto hlubší stavy samády jsou nazvané arpana fixace, ne, mysl ve stavu prohloubení se fixuje na objekt a zůstává u jednou objektu. mistrovství v samádii, mistrovství v diáně, vede k čemu? Vede k získání nadpřirozených sil, kterým se říká abhina. Tak jako abidharma, tak i abhina. Aby Abhi znamená jemnější, hlubší. Ně znamená Poznání. Jestli jste se učili v eh, Yoga Sutras, je tak celá Kapitola je věnovaná těmto silám. V buddhismu se mluví o pěti světských nadpřirozených silách. První je ridy, což je nadpřirozené síly, jako levitace a tak dále. Druhý je božský zrak, který vidí i zakryté objekty. Z hlediska budistické filozofie vidí i proces kerozova zrození na základě karmy, síla božského sluchu, který slyší zvuky daleko, daleko vzdálené, síla poznání, paračita Diana, síla poznání vědomí druhých a síla poznání minulých příbytků, tedy minulých životů. Právě mistrovství Diana Jestli je budete pilní, a jisté techniky, které jsou v rozvedené, vedou k těmto nadpřirozeným silám. A v těchto nadpřirozených silách, oproti stavu normální arpana, fixace na obě, mysl používá síly, Hlubšího prohloubení, aniž by byla vázaná na objekt. To je třeba se též naučit. V jestli chceme provozovat cestu Borisatu, prospívání druhých, je nezbytné se této síle naučit. Stav mistrovství prohloubení mysli se manifestuje stavem nadpřirozených sil. A dle buddhistické tradice právě tyto nadpřirozené síly, tedy hlavně sílu božského zraku a sílu poznání minulých přibytků, to jsou ty nadpřirozené síly, které umožnili budovi proniknutí v zákon závislého vznikání. Proto, jestli chcete hlouběji poznat budistické učení, třeba se ji naučit. <laughs> No a teď už máme skoro tři hodiny, namluvil jsem toho dost, tak si dáme meditaci a pak ještě budeme mít čas na otázky a odpovědi a jestli nebudou, tak ještě vysvětlíme dále druhé třetí čtvrté prohloubení, prohloubení v neforemné objekty a jak se tím dostat.